Палицю в руках. Перед отходом молодої з хати їй дають дарунки, звичайно шматки полотна, рушники, курку чи хліб, що їх забирають дружки молодої, що з нею ходять. А до того їй додають трохи дрібних грошей, щоб вона мала напідківки до своїх чобітків. Коли в родині є дівчина, вона пристає до кортежу, як тільки її запросять, і таким способом кортеж стає все численніший. Переходячи біля шинку, а заходять туди і купують горілки на гроші, що молода дістала на підкілки до своїх чобітків. Після того, як обійдуть всі хати і всіх запросять, молода вертається додому, Незмінно в супроводі своїх дружок. У хаті, чекаючи на неї, починають лаштувати посад, це то почесне місце, що про нього ми вже згадували. Підійшовши до дверей хати, дівчата звертаються до матері молодої, бажаючи їй доброго вечора. Потім увесь час співаючи, оповідають їй, що вони вже повернулися і питаються, чи сіни і хата заметені, чи столи застелені вже скатерками. Вони пропонують їй порізати китайку, щоб позастилати столи та лавки. Їм відповідають з хати, що хата заметена, що все готово і дякують їм за те, що вони так гарно виконали свою місію та вихваляють їх за це. Після того дівчата приводять старосту, і хор просить у нього благословення, щоб уйти до хати. Староста тричі їх благословляє, потім так само своєю палицею тричі хрестить двері, що стоять увесь час очинені, і після цього всі входять до хати. Молода низько кланяється своїм батькам, встаючи на околішки та схиляючись до самої землі. Потім староста, ведучий молоду за хустину, тричі обходить з нею навколо стола і після того садовить її на посад. У гуцулів сам батько молодої веде її на посад, але робить це таким способом, що молода йде по землі, а сам він йде по лавках, що стоять коло стола знову починають їсти та співати пісень. З цих пісень визначається пісня, що її співають у тому випадку, коли батько молодої вмер, а тому, звичайно, не може бути присутнім на весіллі дочки. Пісня ця повна поезії. Її красу можна прирівняти до найкращих уривків з слова о полку Ігоревім. Знати Марисийку, знати сиротойку, Що на посах засідає, А їй віночок все свіялочок Порошком перепадає, А їй батийко перед милим Богом служить, Ясно в свічечку вгорить, Миломуся Богу молить. «Пусти ж мене, Боженьку, З чорнов хмаров на село», з дрібним дощем на землю, З ясним сонцем віконцем. надіяся подивлю на своє дитятко, Хто му справить веселейко? Справляють йому люди, Жаль батийкові буде. Запис Чубинського. Після цих слів до хати входить молодий, І його уподоблюють сонцю. Колесом сонечко нагору йде, Колесом ясне нагору йде, Полком молодий на посах йде. Запис Чубинського. Він входить у хату, як ясний місяць. Його оточують бояре і цілий його кортеж, що складається з його рідні, з інших запрошених гостей, а також і музиків. Його прихід вітають піснею, що в ній його уподоблюють воякові, що йде брати свою молоду селоміць. Скриплять риплять воротечка Тисовії.